Kapitola 75. Osoby a obsazení Během následujících hodin pochodu jsem se snažil co nejlépe poznat muže, které mi Alveron hodil na krek. Mluvím obrazně, jelikož jeden z nich byla žena. Tempy mě zaujal hned a prohlížel jsem si ho nejdéle, protože to byl první ademský žoldnéř, kterého jsem poznal. Vůbec se nepodobal siláckému zabijákovi s nemilosrdnýma očima, jakého bych očekával. Byl spíše nenápadný, ani příliš vysoký, ani nijak mohutný. Měl světlou pleť, světlé vlasy a bledě šedé oči. Výraz prázdný jako čistý papír. Vláštně prázdný. Záměrně prázdný. Věděl jsem, že ademští žoldnéři nosí krvavě červený oděv jako určitý odznak. Ale tempy byl oblečený jinak, než jsem očekával. Košile měl pevně přitaženou k tělu tuctem měkkých kožených popruhů. Kalhoty měl také pevně připásané ke stehnům, lídkům i kolenům. Všechno jeho oblečení mělo stejnou jasnou, krvavě červenou barvu a padlo mu jako rukavice. Když se začalo oteplovat, věděla jsem, že se potí. Po životě v chladném řídkém vzduchu bouřné stěny mu zdejší počasí muselo připadat nepřiměřeně horké. Hodinu předpolednem si povolil kožené popruhy košile a stáhl si, aby si s ní otřel potřobličeje a paží. Stálo se, že mu vůbec nevadí pochodovat po královské hlavní cestě polonahý. Kůži měl tak světlou, že se barvou téměř podobala smetaně a tělo štíhlé jako lovecký pes. Svaly se mu pohybovaly pod kůží sladností dravce. Pokoušel jsem se na něj nezírat, ale oči mi co chvíli zabloudili k tenkým mladým jizvám na jeho ramenou, hrudi a zádech. Nepostěžoval si na vedro ani slovem. Ostatně šetřil všemi druhy slov a na většinu otázek odpovídal kývnutím nebo potřesením hlavy. Nesl si tlumok podobný mému a jeho meč se nezdal nijak rozivý, připadal mi spíš dost krátký a obyčejný. Tedan se od tempy ho lišil, jak nejvíc se jen může lišit jeden muž od druhého. Byl vysoký, široký, měl mohutný hrudník a býčí šíji. Ozbrojen byl těžkým mečem, dlouhým nožem a měl na sobě kožené brnění z kusů, jež se k sobě navzájem nehodili, tvrdé na poklep a hodně pospravované. Pokud jste někdy viděli strážce karavany, tak jste viděli i Dedana, nebo přinejmenším někoho z tého štěsta. Nejčastěji jedl, nejčastěji si stěžoval a klel a paličatý byl jako dubová kláda. Ale abych nebyl nespravedlivý, měl také přátelské chování a veselý smích. Podle jeho chování a velikosti by člověk propadl pokušení považovat ho za hloupého, ale Dedan uměl zapřemýšlet, když už si dal tu námahu. Hespe byla žoldnéřka. Není to tak vzácné, jak si někteří lidé myslí. Co se týče vzhledu a výstroje, byla téměř Dedanovou kopí. Kůže, Tenký meč, ošlehaná a s postojem zkušeného vojáka. Měla široká ramena, silné ruce a hrdou tvář s čelistí jako cihla. Vlasy měla světlé a jemné, ale ostříhané nakrátko, jako u muže. Ale považovat ji za ženskou verzi Dedana by byla chyba. Chovala se zdrženlivě, zatímco Dedan se vesela vytahoval. A zatímco Dedan byl přívětivý, pokud ho něco nerozčílilo, Hespe v sobě měla jakousi tvrdost, jako by neustále očekávala, že jí bude někdo dělat potíže. Stopař Martin byl z nás nejstarší. I on měl na sobě trochu kůže, ale měkčí a lépe ošetřovanou než Dedan či Hespe. Ozbrojen byl dlouhým nožem, krátkým nožem a loveckým lukem. Martin dříve pracoval jako lovčí, než upadl v nemilost baroneta, o jeho lesy se staral. Práce nájemného žoldnéře byla v porovnání s tím mizerně placená, ale uživila ho. Jeho zručnost v zacházení s Lukem mu dodávala na ceně, i když tělesně nevypadal tak působivě jako Dedan nebo Hespe. Ti tři před pár měsíci vytvořili jakousi volnou skupinu a od té doby nabízeli své služby společně. Martin mi řekl, že už pro Majera pracovali i dřív, naposled šlo o nějaký průzkum kolem Tinue. Trvalo mi asi deset minut, než jsem pochopil, že vůdcem této výpravy by měl být Martin. Byl mnohem zkušenější zálesák, než mi všichni dohromady a také už honil lidi kvůli odměně. Když jsem se mu o tom zmínil, potřásl hlavou a usmál se, načež prohlásil, že dokázat něco a mít chuť to dělat jsou dvě úplně odlišné věci. A nakonec já, neohrožený vůdce. Majerův dopis mě představoval jako mladého muže s dobrým vkusem a vzděláním a různorodými dovednostmi. Přestože to bylo zcela pravdivé, současně jako by to země činilo toho nejneužitečnějšího dvorského flákače. Věci příliš nepomohlo ani to, že jsem byl o spoustu let mačí než všichni ostatní a měl jsem šaty vhodné spíš do salonu než na silnici. Nasl jsem svou loutnu a Mairův váček. Žádný meč, žádná zbroj, ani nůž. Řekl bych, že nevěděli, co si o mě mají myslet. Asi hodinou před západem slunce jsme na silnici potkali dráceníka. Měl tradiční hnědý hábit převázaný kusem provazu. Neměl vůz, ale vedl osla, tak naleženého balíky a různými krámy, že se podobal houbě. Pomalu kráčel k nám a prospěvoval si. Máš-li doma vše v pořádku, v hospodářství nic na zprávku? Jen si poseď na sluníčku, vždycky je čas na rozprávku. Moudrý člověk v práci střídá a když může, odpočívá. Když mu nikde nezatéká, nemusí zvát práty Zasmál jsem se a zatleskal mu. Pořádný potulný dráteník to je dneska vzácnost a já jsem pokaždé rád, když nějakého potkám. Matka mi vždycky říkala, že nosí štěstí a otec si jich cenil pro novinky, které měly vždy po ruce. Skutečnost, že mi hrozně chybělo pár drobností, dělala tohle setkání dvojnásob vítaným. Na zdar dráteníku zavolal Dedan z Vesela: Hodil by se mi oheň a nějaká ta jak daleko to máme do nejbližšího hospody? Dráteník ukázal zpátky, odkud přišel. Necelých dvacet minut chůze, směřil si Dedana. Ale neříkej mi, že nepotřebuješ nic dalšího. Každý něco potřebuje. Dedana zdvořile zavrtěl hlavou. Promiň, dráteníku, mám moc tenkou peněženku. A co ty? Dráteník si mě změřil pohledem. Vypadáš jako mládenec, který něco chce. Opravdu bych uvítal pár maličkostí, přiznal jsem. Viděl jsem, jak se ostatní toužebně koukají na cestu a pokynul jsem ji. Jen běžte, za chvíli vás dohoním. Když vyrazili, dráteník si zamnul ruce a už klíbl se. Tak co, s srát? Nejdřív trochu soli. A krabičku, do které ji nasypeš. Začal se přehrávat v rancích na oslovy. Také by se mi hodil nůž, jestli máš nějaký nepříliš drahý. Ovzlášť, jestli míříš na sever, zareagoval okamžitě. Cesty jsou tam nebezpečné, bez nože se neobejdeš. Měl s nějaké potíže? Septal jsem se v naději, že by mohl vědět něco, co by nám pomohlo najít bandity. Ale ne, odvětil a dál se přitom přehraboval ve vacích. Ještě to nedošlo tak daleko, aby přepadali dráteníky. Ovšem je to ošklivý kus cesty. Vytáhl dlouhý, úzký nůž v kožené pochvě a podal mi ho. Ramstonská ocel. Vednal jsem nůž z pochvy a pozorně se koukl na čepel. Byla to skutečně ramstonská ocel. Nemusí mít něco tak kvalitního, vrátil jsem mu. Budu ho denně používat, převážně na krájení jídla. Ramston se hodí na každodenní použití. Namítl a znovu mi ho strčil do ruky. Můžeš s ním sekat třísky a pak se s ním oholit. Ostří si je udrží navždycky. Možná s ním nebudu zacházet moc opatrně, objasnil jsem. A Ramstonská je křehká. To je pravda, přisvědčilo nechce dráteník. Jak to říkal můj táta. Nejlepší nůž, jaký máš, dokud se nezlomí. Ale to se dá říct o každém noži. A popravdě je to jediný, který mám. Povzdechl jsem si. Poznám, když mě někdo obírá. A krabičku s troudem. Drželi v ruce, ještě než jsem to stačil vyslovit. Nemohl jsem přehlédnout, že máš prsty trochu od ingoustu, ukázal na moje ruce. Mám tady i papír, kvalitní, a pero a ingoust. Není nic horšího, když tě napadne píseň a nemůžeš si ji zapsat. Předvedl kožný balík s papírem, pery a ingoustem. Já potřásl hlavou. márovi peníze mi nevydrží na pořád. Mám dojem, že s psaním písní jsem na nějakou dobu skončil, dráteníku. Pokrčil rameny, ale balíček neschoval. Tak tedy dopis. Znalaž jsem chlapíka, který si musel otevřít žílu, aby mohl napsat dopis své milované. Je to dramatické, jistě. A symbolické. Ovšem i bolestivé. Zdraví, ohrožující a poněkud morbidní. Teď už sebou všude nosí pero a inkoust. Pocítil jsem, jak se mi z obličeje vytrácí barva. Tráteníková slova mi připomněla ještě něco. Když jsem ve spěchu opouštěl Severen, zapomněl jsem na Denu. Veškeré pomyšlení na ní vytlačili Majerovi řeči o sloničních lupičích, dvě láhve silného vína a noc bez spánku. Po naší hrozné hádce jsem sami opustil bez slova. Co si asi pomyslí, když jsem s ní mluvil tak krutě a pak jsem se bez slova ztratil? Už teď jsem se nacházel den cesty od Severenu. Nemohl jsem se vrátit, abych jí řekl, že odcházím. Krátce jsem to zvážil. Ne, kromě toho Dena sama na celé dny mizela bez upozornění. Jistě pochopí, když udělám to tež. Hloupé, hloupé, hloupé. Moje myšlenky se honily v kruhu, když jsem se pokoušel vybrat si z několika vesně z nepříjemných možností. Vesné zahýkání dráteníkova osla mě přivedlo na nápad. Máš namířeno do Severenu, dráteníku? Spíš se chystám jen projít, ale ano. Právě jsem si vzpomněl, že potřebuju poslat dopis. Když ti ho dám, dručíš ho do jednoho hostince? Pomalu přikývl. To bych mohl, pokud budeš potřebovat papír a ingoust. Usmál se a znovu mávl balíčkem. Já se zašklebil. To budu, ale nakolik mě tohle všechno přijde... Podíval se na hromádku věcí: Sůl a krabička 4, nůž 15, papír pero ingoust 18, trout 3 štipky. A doručení připomněl jsem. Bezodkladné doručení doplnil s náznakem úsměvu. Dámě, pokud dobře rozumím tvému pohledu přikývl jsem. Dobře promluvil jsem bradu. Normálně bych nasadil cenu 35 a pak bychom hezky smlouvali a ty bys to uhádal na 30. Byla to rozumná cena, obzvlášť když vezmu v úvahu, jak těžko se schání slušný papír. Jenomže to byla celá třetina peněz, které mi Majer dal. A ty budeme potřebovat na jídlo, ubytování a další věci. Než jsem mohl něco říct, ozval se dráteník. Vidím, že je to pro tebe příliš. A doufám, že ti to nebude připadat moc troufalé, ale máš docela pěkný plášť. Vždycky jsem ochoten vyměnit něco za něco. Rozpočitě jsem si přitáhl svůj krásný vínový plášť k tělu. Klidně bych se ho vzdal. Řekl jsem a nijak jsem nepředstíral lítost. Jenomže to pak zůstanu úplně bez pláště. Co když začne pršet? Žádný problém, pravil dráteník. Vytáhl z rance balí klátky a předvedl mi ho. Kdy se býval černý, ale dlouhým používáním a praním vybledl a nabral neurčitou tmavou, na zelenalou barvu. Je dost zašlý. Sahle jsem na třepící se šef. Trochu obnošený, to je všechno. Nemítl bestarostně a přihodil mi ho přes ramena. Padne ti. Ta barva se k tobě hodí, zdůrazňuje ti oči. Kromě toho bys asi nechtěl vypadat zámožně, když jsou na cestách ti lupiči. Vdychl jsem. Co mi za to dáš? Přidal jsem mu svůj krásný plášť. Tenhle plášť není ani měsíc starý a ještě neviděl kapku deště. Zráteník přijel rukou po kvalitní látce. A má však jaké malé kapšičky, obdivně. To je krásá. Prohmatal jsem tenkou látku z starého pláště. Když mi přidáš jehlu a nit, vyměním svůj plášť za tohle všechno, řekl jsem s náhlým nápadem. K tomu ti dám železnou penci, mědinou penci a stříbrnou penci. Zazobil jsem se. Byl to pakatel. Ale takhle to říkají dráteníci v pohádkách, když prodají nějaký úžasný kouzaný předmět chudému synkovi, který se vydává do světa za štěstím. Dráteník pohodil hlavou a dozesmál se. Přesně tohle jsem ti chtěl navrhnout. Pak si přehodil můj plášť přes rameno a pevně mi potřásl rukou. Zalavil jsem v peněžence a podal mu železný drap, dvě vinské pulpence a k vlastnímu příjemnému překvapení a tu tvrdou penci. To poslední bylo pro mě výhodné, protože měla jen zlomek hodnoty vínského stříbrňáku. Vyprázdnil jsem tu ty prodaného vínového pláště do tlumoku a pozbíral si věci od dáteníka. Pak jsem napsal lopis denně. Vysvětlil jsem, že mě můj patron nečekaně vyslal na cestu. Omluvil jsem se za vše, co jsem jí tak ukvapeně řekl a slíbil jsem, že ji vyhledám, jakmile se vrátím do Severenu. Byl bych radši měl víc času na skládání dopisu. Rád bych se věnoval víc pozornosti jenější omluvě, podrobněji ji vše vysvětlil, ale dráteník už si zbalil můj krásný plášť a očividně nechtěl pokračovat v cestě. Neměl jsem vosk na zapečetění a tak jsem boužil trik, který jsem nalezl, když jsem stal dopisy majerovým jménem. Složil jsem kus papíru proti sobě a zasunul ho do sebe tak, aby ho příjemce musel roztrhnout. Podal jsem ho dráteníkovi. Je to pro krásnou mamovlasou ženu jménem Dena. Bydlí učti svící v dolním Severenu. To mi něco připomnělo, zvolal, když strkal lopis do kapsy. Svíčky! Sáhl do sedlové brašny a vytáhl hrz tlustých lojových svíček. Každý potřebuje svíčky. Legrační na tom bylo, že by se mi skutečně hodili, i když asi ne na to, co měl na mysli. Mám také vosk na boty, pokračoval a ryl se v rancích. Tuhle roční dobou hodně prší. Svedl jsem ruce a zasmál se. Dám ti štipku za čtyři svíčky, ale víc už si nemůžu dovolit. Kdyby to takhle pokračovalo dál, budu muset koupit i tvého osla, aby mi to všechno odvezl. Jak si přeješ? Nedbalé pokračil rameny. Byl mi potěšením s tebou obchodovat, mladý pane.